Розділ сьомий, у якому Рейневан і його супутники в'їжджають у стреліну переддень у спіння Діви Марії, і, як виявилося, якраз на автодафе. Потім ті, кому належать, вислуховують повчання каноніка Вроцлавського кафедрального собору. Одні з більшою, інші з меншою охотою. За селом Хекріт поблизу В'йонзова порожній до цього часу трак дещо пожвавився. Крім селянських підвід і купецьких возів, з'явилися кінні озброєні люди. Тож Рейневан вирішив за перекрити голову каптуром. За хекріхтом, дорога, яка бігла мальовничим березняком, знову спорожніла, і Рейневан полегшено зітхнув трохи передчесно. Вельзевул черговий раз довів свою велику собачу мудрість. Досі він жодного разу навіть не загарчав на солдатів, які проходили повз них. Зараз же, безпомилково рознюхавши наміри, пес коротким, але різким гавкотом попередив про озброєних вершників, які зненацька виїхали з березняка обабіч дороги. Він зловісно гаркнув, коли, уздрівши собаку, один з пахолків, які супроводжували лицарів, зняв із спини арбалет. Гей, ви там, стояти. крикнув один з лицарів. Молодий, посідкований веснянками, як перепилине яйце. Стояти, кажу, на місці. Кінний пехолок, що їхав поруч із лицарем, всунув ступню у стрімінне арбалета, спритно натягнув тятиву і наклав стрілу. Урбан Горн легкою ходою виїхав трохи вперед. Не, не думайте тільки стріляти в собаку, нойдику. Сперше роздивіться його і тоді зрозуміє, що ти його колись уже бачив. Рани господні! Веснінкуватий затулив очі рукою, щоб захиститися від сліпучого мерехтіння березового листя, яке ворушилося під подувами вітру. Горн, це справді ти? Ніхто інший. Накажи пахолкові покину тербалет. Добре добре, одначе пса притримай. Крім того, ми тут у справі розслідування з погоною, так що мушу тебе запитати. Горн, хто це з тобою? Хто їде? Перш за все, холодно сказав Урбан Горн. «Уточнимо от що. Кого ж ці ваші милості переслідують. Бо якщо крадів худоби, скажімо, то ми відпадаємо. З багатьох причин. Прімо, у нас немає худоби. Секунду. Гаразд, гаразд». Виснімкувати вже встиг роздивитися священника і рабина, зверхньо махнув рукою. «Скажи, ну мені лише ти їх усіх знаєш?» «Знаю. Досить цього. Досить. Просимо вибачити, вилебний». Другий лицар у та при повному обладунку злегка поклонився Ксьонзові Гренсішику. «Але ми турбуємо вас аж ніяк не для розваги, скоєно злочин, і ми йдемо слідами вбивці за наказом пана фон Райдебурга з Челінського старости. А той це пан Кунат, фон Нойдекая і Остахій фон Рохов». «Що ж це за злочин?» – запитав Ксьонз. «Господи, убили когось?» «Обили недалеко звідси, шляхетно Альбрехта Барта. Пана в Керчині!» Якийсь час панувала тиша. У ній пролунав голос Урбана Горна, і цей голос змінився. І «Як? Як це сталося?» «Дивно це сталося!» Повільно відповів Євстахі фон Рохов за хвилину, протягом якої підозріло розглядав Рейнувана. «По-перше, в самісінький полудень, по-друге, у бою». Якби це не було неможливо, я б сказав, що у двобої та був один чоловік, верхи озброєний, убив ударом меча, та ще й дуже впевненим, який потребує великої вправності в обличчя, між носом і оком. Де? Чорт милі за щеліном. Барт якраз повертався з гостини сусіда. Сам? Без людей? Він так їздив, у нього не було ворогів. Опокій, господи! Промормотав Гранцішек. його душу йосвяти. У нього не було ворогів, повторив, перериваючи молитву Горн, але підозрювані є. Кунат Нойдик під'їхав ближче до воза, з явною цікавістю подивився на бюст до роти Фабер. Кортизанка обдарувала його приємною усмішкою. І в фон Рохов теж під'їхав і теж вишкірив зуби. Рейнеман був дуже радий, бо на нього не дивився ніхто. «Підозрюваних?» Ну, і відвів погляд. я кілька!» Тут в околиці вешталися досить підозріла компанія. Чи то якась погоня, чи то кровна чи щось таке. Тут навіть бачили таких суб'єктів, як кунц-аулок, вальтер де барби і сторкіс горговиць, подейкують, ще якийсь молодик з баламутив лицарів і дружину, а той не на жарт заповзявся на вертихвоста і ганяється за ним. «Не можна виключати!» додав Рохов, що саме цей переслідуваний вертихвіст випадково на пана Барта наткнувся, запанікував і пана Барта вбив. Якщо так, Урбен Горн подлубився в ухові, то ви легко дістанете цю, як ви кажете, вертихвоста. Він мусить мати не менше семи футів зросту і чотири фути в плечах, такому вишкувато сховатися серед звичайних людей. «Це правда», – сумно визнав кун однойдик. «Слабаком пан Барт не був». Першому ліпшому хирлякові не піддався б, але може бути, що там були застосовані чари або закляття. Кажуть, той з чужих жінок водночас і є чеклуном. «Матінко свята, Богородиця!» – вивкнула Дорота Фабер. Аксіон з Філіп перекрестився. «А втім, – докінчив Нойдек, – там видно буде що і до чого. А як тільки ми того перелюбника схопимо, то вже випитаємо в нього подробиці. Ох, і випитаємо!» А розпізнати його так чись як не буде важко. Ми знаємо, що він молоде чи статі, та що на сивому коні йде. Якби вам такий трапився, то ми негайно про це донесемо. Спокійно пообіцяв Урбан Горн. Удатний молодик, сивий кінь не прогавиш і ні з ким не переплутаєш. Бувайте. А чи ви, панове, не знаєте? Зацікавився Ксьон з Гранцішек. Чи з Челіні ще перебуває в роцлавський А тож Суд вершить у домініканців. А чи це його милість Нотар Ліхтенберг? Ні, заперечив Фонрохов. Його звати БС. От то бис. От то Би Препозит при святому Іоанні Христителі. Старший із каноніків капітули. Забурмотів Ксіонс, як тільки лицарі пана старости рушили своєю дорогою, а Дорота Фабер вйокнула на Мерена. «Суворий муж, вельми суворий. Ой, Ребе, даремно твої сподівання, що він тебе вислухає?» «А от і ні», озвався Рейневан, який уже кілька хвилин радісно усміхався. «Вас приймуть, Ребе Херами, я вам це обіцяю». Усі подивилися на нього, а Рейневан тільки таємниче всміхнувся, після чого дуже повеселили Зіскочив з вози і пішов поруч, трохи відстав, а тоді до нього під'їхав Горн. «Тепер ти бачиш?» – стиха сказав він. «Як воно все обертається», – Рейнмар біляв. «Як швидко слава прилипає. коли цими роз'їжджають наймені вбивці, марзотники на кшталт Киріельсена і Вальтера де Барби. А як кого уб'ють, то тебе ж першого підозрюють. Зауважиш, яка вдолі іронія?» «Зауважу», – відбуркнув рейнеман. Дві речі. По-перше, те, що ти все-таки знаєш, хто я такий. Мабуть, від самого початку. Мабуть. А по-друге? Що ти знав, убито Альбрехта Барта з Карчена, і голову даю на відсіч, що саме до Карчина їдеш. Чи їхав? Ну, бач, трохи помовчавши, мовив Горн. Який ти здогадливий і самовпевнений. Я навіть знаю, з чого береться твоя самовпевненість». Добре мати знайомих на високих посадах, а роцлавських каноніків. Людина одразу починає почуватися краще і безпечніше, але оманливе це буває почуття ой, оманливе. Знаю, кивнув головою Рейневан. Я весь час пам'ятаю про берломи, про гумори і флюїда. І дуже добре, що пам'ятаєш. Дорога вела під пагорб, на якому стояла шибаниця. А на ній висіли три повішеники, усі висушені, як таренка. А внизу, перед подорожанами, розкинувся стрелін з його барвистим підгороддям, міською стіною, замком часів Болеслава Суворого, древньою ротондою Святого Тарда і сучасними дзвіницями монастирських церков. «Ой! – зауважила Дорота Фабер. – Там щось відбувається, свято нині якесь чи що». Справді, на вільному просторі під міською стіною зібрався чималий натовп. Збоку брами було видно, що в той бік іде процесія. «Здається, хресний хід». «Радше містерія», – заявив Гранцішек. «Сьогодні 14 серпня, перед день у Діви Марії. Їдьмо, їдьмо, пана Дорота, подивимося зблизька». Дорота цмокнула намерена. Урбан Горн підкликав пса – і узяв його на повідок, видно усвідомлюючи, що в тисняві юрми навіть такий мудрий пес, як Вельзевул, може втратити самовладання. Процесія, що рухалася з боку міста, наблизилася вже настільки, що в ній можна було розрізнити кількох священників у літургійних шатах, кількох чорно-білих домініканців, кількох бурих францисканців, кількох кінних лицарів у прикрашених гербами яках, кількох городян у Деліях, Майже до самої землі, а також кільканадцяте алебарників у жовтих туніках і капалінах, які матово поблискували. Єпископське воїнство, тихо пояснив Урбан Горн, уже вкотре доводячи добро поінформованість. А он той великий лицар, що на гнідому коні зі знаком шахівниці, це Генріх фон Райдебург, з староста. Єпископські солдати вели під руки трьох осіб. Двох чоловіків і жінку. На жінці було біле гезло. На одному з чоловіків гостроверхий і яскраво помальований ковпак. Гезло – найпростіша, нічим не оздоблена біла полотняна сорочка. Такі сорочки використовували як одяг для засуджених на страту. Дорота Фабер ляснула вішками, крикнула намерена і на юрбу міщан, які неохоче розступалися перед возом. Але з'їхавши з пагорба, пасажири воза втратили можливість хоч що-небудь бачити. Для цього довелося б встати. А для того, щоб встати, екіпаж треба було зупинити. Зрештою, далі однаково не можна було б їхати. Люди стояли вже аж надто тісно. Звівшись на ноги, Рейневан побачив голови і плечі тих трьох, двох чоловіків і жінки. А понад їхніми головами стовпи, до яких ті були прив'язані. Куп хмизу накиданих під стовпами він не бачив однак знав, що вони там були. Він чув голос збуджений, гучний, але невиразний, приглушений, розірваний джмалинним годінням Єрби. Рейневан на силу розрізняв слова. «Злочини проти суспільного порядку. Erroris husitarum. фідес haeretica. Розпустуй святотатство. Крімен Слідством доведено?» «Здається», – сказав стоячи на стременах Горн що зараз тут будуть наочно підсумовувати наш дорожній диспут. «До того йде!» – скофтнув слину Рейневан. «Ей, люди, кого будуть страчувати?» «Гаротиків!» – пояснив, повертаючись чоловік із зовнішності жибрака. Схопили гаротиків, кажуть гусів чи якось так». «Не гусів, а гусонів!» – виправив його інший, так само обдертий з таким же польським акцентом. Палити їх будуть за святотатство, бо висакам святе причастя давали. Ех, темнота!» прокоментував з другого боку вузу Прочанин з нашитими на плащі мушлями. «Нічого вони не знають!» «А ти знаєш?» «Знаю! Слава Ісусу Христу!» Прочанин помітив тонзуру Ксіон Загранцішика. «Ярідки звуться гуситами, а. береться це від їхнього пророка гуса, а зовсім не від гусків. Вони кажуть усити тобто, що чистилища немає зовсім, а причастя приймають обмау способами, тобто, субутрик спечі, тобто, кажуть теж на них, утрик квісти» помірковані гусити, які хотіли безкровної соціальної та політичної реформи церковного життя в Чехії. «Не вчи нас!» – перебив його Урбан Горн. А ми і також вчені. Цих трьох питає, за що палити будуть?» «А цього я не знаю. Я не тутешній». Антай поспішив роз'яснити якийсь тутешній, судячи з замазаного глиною фартуха Цігляр. й у ганебному ковпаку, Чех!» Гусицький посланець Ксіонс відступник із табору переодягненим примандрував, людей до бунту підбивав, церкви палити. Його впізнали власні його ж земляки. Він що після 19-го року справи втекли, а той другий, Антоній Нерка, учитель парафіяльної школи, тутешній спільник Чеха Ртика, притулок йому давав і з ним русецькі писання поширював. А жінка Ельсбетта Ерліхова вона тут іншої води риба. При указі чоловікка своє отруїла у змові з коханцем. Коханець утік, якби не це, теж би на вогнище пішов. А нині вилізло шило з мішка. Втрутився худий тип у фетровому капелюсі, який щільно прилягав до черепа. Це ж був був другий її чоловік. ліховий, тобто першого як пити дати, теж отруїла відьма. Може, отруїла, а може не отруїла. Бабка надвоє ворожила. Включилася в диспут гладка Міщенка в гаптованому півкожушку. Каже, той попередній на смерть упився, швець був. Швець, не швець, отруїла вона його мови нема, припечатав Гудий. Там і чари, які-небудь мусили бути, раз уже вона під Домініканський суд підпала. Якщо отруїла, то так їй треба. А як же? Ануцить-те! крикнув витягаючи шию, шиї Ксьонс Гранцішек. «Ксьонзи вирок читають, а нічого не чути». «А «Навіщо чути?» – уїдливо запитав Урбан Горн. «І так усе відомо. Ті, котрі на багаттях, цихають такі песіми от А церква, яка волає кров'ю руки не бруднити, передає покарання винних брахіум, сакулярі, світські десниці». «Та тихо ж ви, я ж казав». «Екклезія нонсі тут сангінем». Долином з боку вогнищ, розірваний вітрами і переглушений годінням юрби голос. «Церква не прагне крові і відмовляється від неї, тож нехай суди покарання звершить брахіум секулярі, світська десниця, реквімайтер мамдона айс». Вічний спочинок дару їм. Початкові слова католицької заупокоєної молитви. Латина. Надто голосно заревів. Біля багать щось відбувалося. Рейнван піднявся, але надто пізно. Кат був уже біля жінки. Щось зробив у неї за спиною, ніби поправляв накинуту на шию петлю. Голова жінки упала на груди, м'яко, ніби зрізана квітка. «Він її задушив», – тихо зітхнув Ксьонс. Зовсім так, ніби раніше нічого подібного не бачив. «Зламав їй шию, тому вчителю теж». Певно, вони обоє під час слідства покаялися. «І кого-небудь видали», – додав Урбан Горн. «А як же інакше?» Черн підвивала і лихословила, незадоволена з ласки виявленої вчителеві та отруйниці. Крики посилилися, коли зв'язано хмизу бухнуло синє полум'я, бухнуло різко, мить охопивши все багаття разом зі стовпами і прив'язаними до них людьми. Вогонь загудів, Здійнявся високо, юрба під натиском жару позиткувала, через що тиснява ще більш посилилася. Портацтво. крикнув цигляр. Івняна робота. Сухого хмизу взяли, сухого, горить, як солома. Вістину партацтво. погодився худий у фетровому капелюсі. Усе та ні писноти не встиг, не вміють палити. От у нас у Франконії, абацфульди, бац фульди, о, то вміє. Сам за багаттями доглядав колоди укладати в ліф, так, щоб спочатку тільки ноги присмажували до колін, потім вище до яєць, а потім... «Злодій!» – тонко завила, захована натовпі жінка. «Злодій! Лови злодія!» Десь у Юрмі плакала дитина. Хтось не гравав собі на дуді, хтось матірну кляв, на чим світ стоїть. Хтось сміявся, заходячись нервовим критинським реготом. Багатьця стогоніли вогнем, вдаряючи у людей сильними подмухами жару. Вітер повіяв у бік подорожа, доносячи гидотний, задушливий, солодкуватий запах паленого тіла. Риневон прикрив ніс рукавом. Ксюн з гранцішек закашлявся. Доротій дим став поперек горла. Урбан Горн сплюнув, немилосердно скривившись. Однак усіх шокував Рабен Хірам. Єврей вихилився з воза, і його настільки ж різко, настільки й щедро знудило. На Прочанина, на Цегляра, на Міщенку, на Франконця, а також і на всіх інших, хто виявився поблизу. Навколо одразу ж стало простором. «Вибачте мені», – зумів проговорити рабин між кількома черговими спазмами. «Це ніяка не політична демонстрація, то звичайна блювота». Канонік Отто Бес, припозиту святого Яна Хрестителя, усівся зручніше, поправив Пілеус, подивився на кларет, який погойдувався в келиху. «Дуже прошу», – сказав він своїм звичайним даренчливим голосом, – «простежити, щоб вогнище старанно прибрали і розграбали. Усі рештки, навіть найменші, прошу зібрати і висипати в ріку. Помножаться випадки, коли люди підбирають обвуглені кісточки і вшановують їх як реліквії». Прошу шановних радників подбати про це, а братів доглянути за цим. Присутні в кімнаті замку щелінські радники мовчки поклонилися. Домініканці та менші брати схилили тонзури. І ті, і ті знали, що канонік звик просити, а не наказувати. Знали також, що різниця полягає тільки у слові. «Братів-проповідників», – продовжував Отто Бейс. прошу й далі, відповідно до вказівок були інтеркунктес», Важно стежити за всіма проявами єретитства і діяльності таборицьких емісарів. І доповідати навіть про найменші та на перший погляд незначні явища, пов'язані з такою діяльністю. У цьому я також розраховую на допомогу світської десниці. Прищо прошу вас, шляхетний пане Генріх». Генріх Райдебург нахилив голову, але тільки злегка. Після чого одразу ж випростав свою масивну постать в оздобленому шахівницею в оперонці. Староста з Чиліна не приховував погорди та пихи. Він навіть не думав удавати себе смиренного і покірного. Було видно, що візит церковного іерарха він терпить, бо мусить, але тільки і чекає, щоби канонік нарешті забрався з його території. От Тобейс про це знав. «Прошу також пане старосту Генріху, – додав він, – докласти більше, ніж досі старань розслідування скоєного під карченом, убивства пана Альбрехта Фонбарта, – Капітал дуже зацікавлений у викритті винних в цьому злочині. Пан фон Барт, попри певну різкість і неоднозначність поглядів, був мужем благородним. Вір Рарай Декстерітатіс – великим благодійником генріківських і бжазицьких цистерціанців. Ми вимагаємо, щоб його вбивць заслужено покарали. Зрозуміло, йдеться про справжніх вбивць. Капітал не задовольниться обвинуваченням першого ліпшого. А ми не віримо, що пан Барт загинув від руки спалених сьогодні вікліфістів. «У «Ну, цих гуситів, – відкашлявся Сірейдебург, – могли бути якісь спільники?» «Ми цього не виключаємо!» – канонік пробуревив лицаря поглядом. «Не виключаємо нічого!» Надайте дайте лицарю Генріху більшого розмаху розслідування! Попросіть, якщо треба, допомоги у Свідницького старості!» Пана Альбрехта фон Колдіса, попросіть, зрештою допомоги, кого хочете. Були б результати. Генріх Райдебург натянуто поклонився. Канонік повернув у клін, однак досить недбало. Дякую вам, шляхетний лицарю. промовив він голосом, що пролунав так, немов відкривали заіржавілу цвинтарну браму. Я вас більше не затримую. Панам, радникам і благочестивим братам також дякую. Не перешкоджатиму під час виконання обов'язків, які, гадаю, у вас безліч. Старости, радники і чинці вийшли, човгаючи черевиками і сандаліями. Панове клірики і діяк, вони також, думаю, пам'ятають про свої обов'язки, додав після паузи канонік Вроцлавського кафедрального собору. Тому про що до них приступити? Негайно. Брат-секретар і отець-сповідник хай залишиться, а також От тобес підняв голову і прошив на поглядом. Ти також залишишся, хлопче. Мені треба з тобою поговорити, але спочатку прийму прохачів. Прошу покликати Ксіонза з Олеви. Ксіонз, з гринціше увійшовши, мінявся на обличчі, то червоніючи, то пліднучі, і негайно бухнувся на коліна. Канонік не наказав йому підвестися. Моя проблема, отче Філіпе, скрипливо почав він. Полягає у браку поваги і довіри до начальства. Індивідуальність власна думка безперечно цінні. Часом більше заслуговують визнання і похвали, ж тупа бараніча покірливість. Але є такі питання, в яких керівництво має цілковиту рацію і є абсолютно безпомилковим. Як, приміром, наш папа Мартін V в суперечці з концеляристами, різними там герсонами, різними полячками – Володковицями, вищими і ласкарами, яким хотілося б кожне рішення святого ця виносити на обговорення і інтерпретувати відповідно до власних забаганок. А це не так, не так і ще раз не так. Рома локута кауза фініта. Рим сказав своє слово, справа закінчена, латина. Тобто кур'я ухвалила своє рішення. Тому то, дорогий отче Філіпе, якщо церковне керівництво говорить тобі, що ти – Повинен проповідувати, ти зобов'язаний виявити покірність. Тому що тут цілком виразно йдеться про вищу мету. І цього природно чекають від тебе і від усієї твоєї парафії. Бачу, ти хочеш щось сказати, то кажи. «Три чверті моїх парафіян?» – витиснув із себе Ксіон з «грінсішек. «Люди, не дуже тямущі, я б сказав, про майорте парте літераті ет ідіоте». Переважно безграмотні та дурні. Латина. Але залишається ще одна чверть, та які я ніяк не можу говорити в проповідях того, що вимагає кур'я. Звичайно, я кажу, що гусити їри таки, убивці та виродки, а жишка і коранда – втілення диявола, злочинці, блюзніри святотаці, що на них чекає вічне прокляття і пекельні муки. Але я не можу стверджувати, що вони поїдають немовлят і що мають спільних жінок. Ти не зрозумів? Різко перервав його Канонік. Ти не зрозумів моїх слів, плебане. Рома Локу, та для тебе Рома, це Вроцлав. Ти повинен проповідувати те, що тобі наказано Ксьонзе. Про спільних жінок, про поїдання немовлят, живцем зварених черниць, про виривання язиків у католицьких священників, про Содомію». Якщо тобі накажуть, ти будеш говорити, що від причастя з гусицької чаші виростає волосся на піднебіння собачі хвости і задниць. Я зовсім не жартую, бо я бачу відповідні листи в єпископській канцелярії. «Зрештою?» – додав він з легким жалем, дивлячись на скоцюбленого гранцішика. «Звідки тобі знати, що хвости в них не ростуть? Ти був у празі, у таборі, у краловім граці». Приймав причастя субутрак з печі? «Ні!» – ледве не задихнувся навдих у Ксьонс. «Ні в якому разі!» «О, ти причудово! кауза фініта!» «Аудієнція теж! Вроцлаві скажу, що тобі досить було вказати на огріхи, і що більше з тобою клопотів уже не буде. А тепер, щоб у тебе не склалося враження, ніби твоя поїздка була марною, ти висповідаєшся моєму сповідникові і відбудеш спокути, яку він тобі накаже». «Отче, феліціяни!» «Так, ваше привилюбносте!» нехай й полежить Христом перед головним вівтарем у святого тарда всю ніч, від комплети до прими. Решта на твій розсуд!» «Хай, береже його Господь!» «Амінь, бувай здоров, плебани!» От тебе й зітхнув, простягнув порожній келих у бік клірика, який негайно налив клерета. «Сьогодні більше жодних прохачів. Що там у тебе, Рейнморе?» Велебний очі, перш ніж у мене є прохання. Слухаю тебе. Мене в дорозі супроводжував і прибув разом зі мною рабин із Бжега. От тебе з жестом віддав розпорядження. Через хвилину клірик увів Хірама бен Еліазера. Єврей глибоко поклонився, підмів підлогу лисячою шапкою. Канонік уважно дивився на нього. То чого ж хоче від мене посланник бжеського Кагалу? «В якій справі прибуває?» «Шановний пан Ксьон, спитай, з якою справою?» Підняв кущовечі брови Ребахірам. «Боже, Аврама, а в якій справі? Я вас питаю, уже приходити єврей до шановного пана Каноніка? Про що, може, я вас питаю йтися? Ну, то я скажу про істину, івангельську істину». «Івангельську істину? Саме так?» «Авари Ребахірама не змушуй мене чекати». Якщо шановний канонік наказує, то я одразу ж говорю, бо чому ж мені не говорити? Я говорю так, ходять різні особи духовного звання по Бжегу, по лаві, по Грудкову, а також і по навколишніх селах. І закликають бити мерзенних убивць Ісуса Христа, грабувати їхні будинки, ганьбити дружин і дочок». При цьому ці підбурювачі посилаються на шановних панів в приладі, мовляв, от таке побиття, грабіше гвалтування, та Виридалі, і гвалтування чиняться з божої та єпископської волі. Говори далі, друже Хірама. Ти ж бачиш, я терплячий. Що ж тут багато говорити. Я, рабен Хірам бен Еліазери із Бжеського Кагалу, прошу вельми шановного пана Ксьонза берегти євангельські істини. Якщо вже так треба бити грабувати убивці Ісуса Христа... То прошу дуже бийти, але заради проотцямо й себе йти тих, кого треба. Справжніх тих, які розіпнули, тобто римлян. От то бис мовчав довго, розглядаючи рабина з-під напівприкритих повік. Так. Та промовив він нарешті, а чи знаєш ти, друже, хірами, що за такі розмови тебе можуть посадити? Я, звичайно, говорю про світську владу. «Церква великодушна, але в бранчум секуларі може бути важкою, коли йдеться про глумління». «Ні, помочь, друже хірами, говорити буду я». Єври поклонився. Канонік не змінив пози на стільці, навіть не поворухнувся. Святий отець Мартін, п'ятий з таким іменем, ідучи слідом своїх освічених попередників, зварів був заявити, що євреї, хоча це може здаватися неочевидним, також створені за подобою Божою, і частина з них, хоч і невеличка, дочекається спасіння. У зв'язку з цим недоречним є щодо них переслідування, репресії, утиски та всілякі інші глоблення, у тому числі й насильницькі хрещення. Ти ж, мабуть, не сумніваєшся, друже хірами, що воля папи – наказ для кожної духовної особи? Чи сумніваєшся? Як я можу сумніватися? Та це вже десятий підряд папа говорить про це, тому це, мабуть, правда, поза всяким сумнівом. Якщо не сумніваєшся, перебив каноніку, даючи, що не розчув іронію в словах єврея. Та маєш розуміти, що обвинувачення духовних осіб у підбурюванні до нападів на ізраїлітів є наклепом, то дам наклепом, що заслуговує на покарання. Єврей мовчки поклонився. Звичайно, от тебе злегка примружився. Світські особи про папські накази знають мало, або взагалі нічого. Та й зі священним писанням у них кепсько. Вони, як мені хтось зовсім недавно сказав, про майоріті партії і літераті ті діоти». Риби хірам навіть не здригнувся. «Твоє ж ізраїліцьке плем'я, рабина, – продовжував канонік, – уперто і завзято дає черні підстави. Того ви викличити епідемію чомелі, отруївши криниці – а невинну християнську дівчинку замучите, з дитини кров для маци випустите, крадете і безчестите обладки, займаєтеся безчесним лихварством, а з божника, який ваших грабіжницьких відсотків не в змозі виплатити, живцем шматки м'яса вирізаєте і різними іншими гнебними справами займаєтесь. Оце так, я собі думаю. Що ж треба зробити, запитує я в мельмен шановного пана Каноніка? запитав після напруженого мовчання Хірамбен Іліазир. «Що треба зробити, щоб таке не траплялося? Тобто, щоб не було отруєння криниць, замучування дівчаток, випускання крові, безчищення облаток? Що ж, запиту я у вас, треба зробити?» Отто Бейс довго мовчав. «Оттот», – нарешті промовив він, «буде запроваджено спеціальний одноразовий, обов'язковий для всіх податок, на христовий похід проти гуситів». Кожен єврей муситиме внести один гульден. Бжеська гміна понад з неї суму докладе з доброї волі тисячу гульденів – 250 гривень. Рабин кивнув бородою, навіть не намагаючись торгуватися. «У спільному благу», – зауважив без особливого натиску канонік, – «послужать ці гроші, і спільні, я би так сказав, справі. Чеські ритаки загрожують нам усім, звичайно, найбільше – «Нам, правовірним католикам, але ви, ізраїліти, не маєте причин любити гуситів, зовсім, сказав би я, навпаки. Досить згадати березень 22-го року, кривавий погром у прайському Старому Граді, потім побоїще євреїв у Хомотові Кутній, Горі і Піску, якщо у євреїв хіраме буде нагода, бодай, пожертвою своєю причинитися до помсти». «Моєю є помста», – не одразу відповів хірам Банеліазер. Так каже Господь, Адонай, нікому, рече Господь, не відплачуйте злом за зло, а Господь наш, як свідчить пророк Ісай, щедрий на прощення. Крім того, тихо додав Рабин, бачачи, що канонік мовчить, приклавши руку до чола, усити мордують євреїв усього лише шість років, що таке шість років порівняно з тисячою. От тобе підняв голову, його очі зблиснули холодним, як сталь. Ти погано закінчиш, друже Хіраме. Проскрипів він. «Я боюся за тебе, іди з миром». «А тепер?» сказав він, коли за євреєм зачинилися двері. «Нарешті настала твоя черга Рейнмере. Розмовляємо. Не звертай уваги на секретаря і клірика. Це люди довірені. Вони є, але так ніби їх немає». Рейнневон відкашлявся, але канонік не дав йому заговорити. «Князь Конрад Кантнер прибув до Вроцлава чотири дні тому, на Святого Лаврентія» і з почтом, що складається з жахливих пліткарів. Сам князь теж не з тих, хто вміє зберігати таємницю. Так не тільки я, а й майже весь Вроцлав уже орієнтується в перепитіях позашлюбної афери Аделі, дружини Гельфреда Дестерча. Риневон знову кахикнув, опустив голову, не в змозі витримати свердлячий погляд. Канонік склав руки, ніби для молитви. «Рейнмаре, Рейнмаре!» Промовив він з дещо штучною екзальтацією. Як ти міг? Як ти міг так грубо порушити закон Божий людський, сказано, бо хай шанованим буде подружжя і ложе непорочним, бо розпусників і чужоложців засудить Бог. Я ж іще від себе додам, що чоловікам, яких надто часто обманюють, надто повільно, здається, відплата Божа, і надто часто вони воліють відплачувати самі і відплачують жорстоко. Кашлянув ще голосніше і схилив голову ще нижче. «Ага», – здогадався Отто Бейс. «За тобою вже женуться?» «Женуться». «А п'яти наступають?» «Наступають». «Євний дурень», – промовив після хвилинного мовчання священник. «У на тебе треба замкнути, от що у вежі блазнів. Ти б дуже добре пасував до її мешканців». Риневон Шмигнув носом і зобразив на обличчя, як йому здавалося, каяття. Канонік покивав головою, глибоко зітхнув, сплів пальці. «Не міг стриматись, чи як?» – запитав він зізнанням справи. «Начами снилося?» «Не міг», – зізнався Рейнефон червоніючи. «Снилося?» «Знаю, знаю». От тоби я соблизнув губи, а очі його раптом заблищали. Знаю я, що солодкий плід заборонений, що захочеться, о як хочеться тулити до себе перса незнаної. Знаю я, що медоточать губи чужої дружини, а уста її відоливи масніші. Але врешті-решт, повір мені, мудро учать про вербія Соломонові. Та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч двосічний. Амара квазі апсінтіум етаку та квазі градіус бісепс. «Стережися, сину, щоб не згоріти за нею, як той метелик у вогні, щоб не піти за нею до смерті, не згинути в безодні. Послухай мудрі слова писання. Віддалити від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому. Не зближайся до дверей її дому», – повторив канонік, а з його голосом у вітром здуло проповідницьку екзальтацію. «Слухай, не ну, Рейнмар, дебіляв, як слід запам'ятай слова священного писання і мої. Добре запам'ятай. Послухай, поради, тримайся подалі від, від відомої тобі особи. Не роби того, що збираєшся зробити. Того, що я читаю в очах твоїх, шмаркачу, тримайся від неї подалі. Так, вилебни очі». Згодом ця афера забудеться. Стерчів треба буде пострашити курі і Ланфридом, піддобрити звичаєвим відшкодуванням у 20 гривень. Звичайний штраф у розмірі 10 гривень треба буде сплатити магістра олесниці Усе це не набагато перевищує вартість доброго породистого коня. Скільки ти зможеш зібрати з допомогою брата, якщо знадобиться, я додам. І дядько схоластих Генріх був мені добрим другом і вчителем. Вдячність хай буде... Але я нічого не зможу зробити, різко перебив Канонік. Якщо тебе виловля, ті приб'ють. Це розумієш, нарваний дурно. Ти повинен раз і назавжди вибити собі з голови думки про дружину Гальфреда Стерчі. Вибити собі з голови таємні відвідани, листи, посланців, усе. Ти повинен зникнути, виїхати. Раджу в Угорщину вже зараз, не гаючись. Ти зрозумів? Я хотів би спочатку до Бальбінова, до брата. «Категорично забороняю», – обрізав от Тобеєс. переслідувачі, напевно, це передбачили. Як, зрештою, візит до мене. Запам'ятай, якщо вже втікати, то втікати по-вовчому. У жодному разі не тими стежками, якими колись ходив». «Але брат Петерлін, якщо й справді повинен виїхати?» «Я сам через довірених посланців повідомлю Петерліна про все. Тобі ж туди їздити забороняю. Ти розумієш це, шаленцю. Тобі не можна ступати стежками, які знають твої вороги. Тобі не можна з'являтися в місцях, де вони можуть на тебе чекати. А це значить, що в жодному разі не до Бальбінова і в жодному разі не до Зембець. Риниван голосно зітхнув, а от Тобес голосно вилився. «Ти не знав, – процідив він, – не знав, що вона в Зембецях. Це я, старий дурень, тобі темницю зрадив. Ну що ж, слово не горобець, але це не має значення». Байдуже, де вона? У Зембіцях, В Римі, Константинополі чи в Єгипті? Байдуже, ти не наблизишся до неї, сину мій. Так, не наближуся. Ти сам знаєш, як сильно я хотів би тобі вірити. вислухай мене, Рейнмаре, і слухай уважно. Я дам тобі листа. Зараз накажу секретареві його написати. Не бійся, його буде відредаговано так, що зрозуміти зможе тільки адресат. Візьмеш лист, і зробиш так, як переслідуваний вовк. «Стежками, якими ніколи не ходив, на яких тебе не шукатимуть, поїдеш до з чого, монастир Кермелітів, від досий мого листа тамтешньому пріору. Він позначить тебе з одним чоловіком. Йому, коли ви залишитеся віч, скажеш «18 липня, 18 рік», тоді він тебе запам'ятає». «Де?» – відповісив Вроцлав, «В нове місто. Запам'ятав? Повтори». 18 липня, 18 рік, Вроцлав, нове місто, але навіщо все це не розумію. Якби стало по справжньому небезпечно, спокійно пояснив Канонік, я тебе не врятую. Хіба що, якби я постриг тебе в ченці засадив до цистерціанців під замок і за глуху стіну, а цього, я думаю, ти волів би уникнути. У всякому разі, в Угорщину я вивезти тебе не зможу. Той, кого я рекомендую, зможе». Він гарантуватиме тобі безпеку, якщо треба буде захистити. Це хтось доволі неоднозначний і з суперечливим характером, у ну, спілкуванні часто неприємний, але доведеться тобі це перетерпіти. У певних ситуаціях він незамінний, тому запам'ятай. З Джеом – монастир братів ордену Беатісіма Віргініс Марія де Монте Кармелі. Тобто братів кармелітів. Поза міськими стінами на дорозі до Свідницької брами. Запам'ятав? Так, велелюбний отче. Вирушай негайно. У щеліні тебе і так бачило надто багато людей. Зараз одержиш листа і в дорогу. Риневон зітхнув. Мав цілком щирий намір ще побалакати зурбаним горном денебудь за пивом. Горн викликав у ньому велику повагу і змилування. А впері зі своїм псом... Вельзевулом піднімався в його очах щонайменше до рівня лицаря Івена з левом. Рейнові страшенно хотілося зробити Горнові одну пропозицію, що стосувалася справи саме лицарського характеру – спільними зусиллями звільнити одну пригноблену жінку. Він також думав попрощатися з Доротою Фабер. Та що вдієш, не можна легковажити порадами та ігнорувати накази таких людей, як Каноніко Тобеас. Отче отто, слухаю, ким є той чоловік зі чигомських кармелітів? От то якийсь час мовчав, тим, сказав він нарешті, для кого немає нічого неможливого.